My welkom van van vir amal van julle vir Vader, ons dankie vir morgen, vir die ontvangs, vir die lewe wat jy vir ons bereid het. Ons wil dit graag omruim, want jy lewe is soveel meer, soveel beter, as wat ons, die beste van ons, ooit kon wees. En ons eer jy vir morgen, vir ons saamwees, en ons saamwees, vir die woord in ons midden. In Jesus' naam. Amen. Amen. As iemand van ons een woord het, ons luister graag. Goedemorgen. Um, ek wil verlede sondag en toe klaar is, um, die stikkie bevestig het hier so. <laughs> um, ek heb hier, die, die breers. Die breers 12. Dit is, is oor twee gedeeltes. Die eerste gedeelte is dat ons moet Besef en achterkom, ons het weggekom van dit wat achter ons is. As die tweede gedeelte is, ons moet kom en besef waar ons nou is. En laat ons, dat ons pietje uitkom uit, uit die ding uit. Jebreus 12 vers 18. Hy sê, want jy het nie gekom by jy tasbare berg nie. En het brand en vier en donkerheid en duisternis en storm en basijn geklank in die geluid van woorde waarby die woorders gesmeek het, dat hulle geen woord meer zou toegevoeg word nie. Want toe jy, is nou toe, toe Mooses na die Spaniestraliette by die berge kom het, toe God die hele berge in die brand gesteken, toe hy met allemaal wil gepraat het. Hy sê, ons het nie by die berge kom nie. Gaan hy aan by vers 20. Hy sê, want hulle kon die gebod nie gedraan nie selfs as het die hier die berg aanraak, word het gestenig word, of met een peil neergeskiet word, en Mooses, so vreselik was die gezicht, het gesê, ek is verskrik, en ek siddur. Nou onthoud nou net, Mooses het myself klaar kennis gemaakt, en hy sê die berg, met die een boompie, nou is alles in die brand gesteek vir amal, en hy het gesiddur, by dit wat hy gesien het. Nou die volk wat het nie geken het, hy het nou dier die seer gekom in jylle hoeks, maar, hy Alle, alle kop Hy sê vers 22, maar jylle het gekom, dit is nou ons, dit is nou, nou vandag, dit is nou onze berg. Hy sê, maar jylle het gekom by die berg Sion, dit is die berg van gesag. In die stad van die levende God, Himmels Jerusalem en 10.000 engele, by die feestelike vergadering van die gemeente, nou hierdie feest is maar 11 vanmorgen, maar ons is hier by die feest van die heren. Sê by die feestelike vergadering van die gemeente van die eersgeborenes, wat in die hemel opgeskrywe is, is verlede tyd, is reeds opgeskrywe. En by God, die rechter van allemaal. En by die geeste van die volmaakte is En by Jesus, die middelaar van die nieuwe testament. En die bloed van die besprenkeling, wat van beter dinge spreek is, Abel. Nou, by al die goeds het ons nou, vers 25 sê, pas op dat jylle wat spreek nie, al wees nie. Potas, is iets waar staan ons? Wees ons om af. Waar is ons? Wat doen ons? As ek nou enda'se woorde kan gebruik van laatst sondag, gesê, gesê, pas op, dat jylle nie uitstap uit commitment uit die. Dank okay, jylle. Genesis 1 vers 3 sê, en God het gesê, dat hy licht wees, en daar was licht. Um, ek, Dank ons die mooiste gebouw in die dorp, <laughs> keierplek, en ons die wonderlikste boetes en sissies, en dan um, die hende aan om Jan, God bederf ons met hulle, want hulle is ons geestelike maanpa, en ons is baie lief vir hulle. Maar weet julle wat, nee, God is koning. Al hierdie goeders is hulpbronne, dit is nie daar om ons te help, maar God bly koning. Ok, ek sê, jy staan die Hinda? in Omjang in die gemeente in Bybelstudie in al hierdie mooi goedjies <laughs> nee. en ons het nou al geleer om om die woord ons weet nou wat wat se waarheid so hier buitekant is mense se opinies hier buite om so ons ons moet vrykom van dit af Want wat, hier wat hier gebeur, rust toe, en dit is, dit is Godse woord. Maar weet jylle wat, sien ek? Ek sien, is dat hierdie goeders beteken vir ons niks, as hy daar buiten is. Hy. Ons moet het in een net toemaak, soos een vissersnet, voel het vir my. En ons moet het intrek, en ons moet het na Godse geest toevat want as dit net daar so is, is dit net mooi, ons kan nie daarvan vertel, ten die daar vertel, laat ons vir ons van, as hulle gaan duik, en sy sê vir ons hoe mooi die visies is en alles, maar eindelijk, kan sy vir ons nie daarvan vertel, as sy raar visies gevang het en het geëet het, kan sy vir ons sê hoe dit proe, en dit is hoe ek dit sien, as dit daar buitenkant jou is, het mooi en alles, maar jy moet het intrek tot die binnenin, Dan kan jy sê hoe dit proe. Ja, en, en dat is dan van daar uit. En as jy die vis ee, jy sien jy vir jou maag, verteer dit. En doen dit en doen dit. Jy vat het net in. En jy berre dit daar in en Godse gees kom. En hy verteer dit vir jou en hy maag het vir jou oor. Mare allemaal, dit was my voorrecht om 6 maanden committed te wees aan koos. Maar God het een groter plan gehad met my en met Koos. Koos het hiervoor julle gestaan op een keer. Dit was glad hier in sy aard nie. Maar hy het kom getuig. En hy het so van amper mis. Het hy geskuif na amper raak. Dit was 7 dae van hel daarna. Om om weer by amper mis te kryk want amper mis is raak. So is die volwassen man, wat Jan van Praat, soms moet dit die volwassen vrou word, volwassen in Christus. En ek moet julle sê, die heilige gees is sag, hy sag met die mens. Dan in my onkunde, of wat ek gedink is onkunde, of nie toegeris genoeg. Moet ek julle sê, in hierdie gemeente is die mens toegeris. Ons sêt net hier, en ons wacht net vir die lepel vol om elke keer te kom, en dit is nie gemeente wees hier nie. Hier is het een aansteek van een vlam, en dis wat god Godse geest doen. So is ek die ene in die huis wat godsdienst leie, wat koos bemoedig, wat Bid saam met hom. En dan kom daar maar vertwijfeling. Drie keer kom Dominie Stefan ons ook bedien. En twee uit die drie keer is die dag of twee daar tevore precies die skrif wat ek met Koos gedeel het. So is so dat hy dit onthou. En hy sê, maar ons het dit gister gelees. Dit is hoe die geesmens net weer toeris maak en een weer sterk maak en bemoedig. Toe twee weke voor het, ek koos verloor het, bel ek gehenda, en vraag dat Jan net bykie langs kom, want ek voel dis nou daar een bykie amper tyd. So kom Jan, kom gesels lekker met koos, en koos bevestig net dat hy gezond is, want hy is gezond, want gebit het hy, verhelderheid van verstand, Dit was vir hom baie belangrik, helderheid van verstand. En daar het hy sy plafoon gesit. Misschien was my geloof ook nie groot genoeg om hom door te draag en die geneesingsmiracle wat ons voorgebid het, dat dit hom bevestig het en dat dit gemanifesteer het. Maar die helderheid van verstand het gebleid tot aan die einde en ek moet julle jy meedeel dat Koos twee groot gewasse in die brein gehad het achter beide oor so kom Jan dan en lekker gesels met Koos ek stap met Jan uit en sê vir Jan, eindelijk is hierdie man baie sieker as wat hy aangee maar Jan doe nie een gebed nie, hy lees nie een skrif nie, want toe Jan ek kom, is het van die mens van my, sit en relax, want ek meen, Jan is nou hier. Maar dit is nie hoe God het vir hy nie. God het vir my die staf gegeen om te dra. Nie vir Jan in hierdie huis nie. Hy het vir my die gesag gegeen in die huis, terwyl Koos het nie kon dra nie. En toe ek omdraai, toe is die geest hier binnen my skree, halleluja. So blij is het, dat ek weer bevestiging gekry het, ek nog steeds Op die rechte pad. So die aand. Die zondag aand. Koos is die maandag oorlede. As die kinders by. En ek sê vir hulle kom. Ons lees dit is dit nie. Nou in die tyd dat hy so die mekaar was. Was die psalms sal vir sy siel. So vraag vir hom wat ons lees koos. In my kom. Met die Gees. 1 Samuel 1 vers 20, maar ek kom nie daarby uit nie, want hy sê die psalms. Ons gaan na psalm 16 toe, en as jylle tyd het vandaan, lees om, ek kan om ongelukkig nie lees nie, want dan gaan ek huil. Ek lees nooit vir hom 1 Samuel nie. 1 Samuel 1 vers 20. En by die wisseling van die jaar het Hanna wat swanger was, een soon gebaar en om Samuel genoemd. Want, het sy gesê, ek het om van die Heere gebid. Koos het helderheid van verstand van die Heere gebid. Dit het hy gekry tot op die einde. Acht uur zondagavond, sê hy vir my, Yvon, Liefie, sê hy, jou gezicht is ondersleboe. Ek skrik dier. Sê, Toe maar, Koos, morgen is hy weer regt waarschijnlijk was daar druk op die oogseene weer. Ek sê veel en dankie, en ek sê dankie vir die vier wat hier is. Toe ek weer terugkom in die gemeente na so twee en half maande, en ek sê die so, to is daar warmte wat oor my vloe. Ek sê dankie vir jou allemaal, vir jou op jan en en Dankie. Dankie, joh, en dit gewees om samen kwaas hier die patte kon loop, en samen jou aantou om hier die pat te loop dier is ons goed. Selfs in ons hardseer, in ons zwaar, sy goed. Hy is altyd goed. Die groot ding is, ons oog op om te kan hou. Ek dink, per ty keer ons daarmee. Ons het so gebonde aan die vlees. En ons het nodig om om los te kom van die vlees af. Ek dink, die concept Waar oor ons praat die aflope weke van die volwassen man is juist om los te kom, los te kom van vlees, los te kom van myself en in te skakel op om. Ek dink so aan, as uh, gistermiddag een huweliksbevestiging hier gaat, en ek, ek, ek dink oor die, die beginsel van liefde, ware liefde is eenrichting verkeer, ek dink moeie daar oor ware liefde is eenrichting verkeer. Godse liefde het nie van my gevra om te reageer nie. Hy het my eindheid lief gehad. Hy het vir my gesterf toe ek nog sonder was. Uh, hy het niks van my terugverwacht om my liefde heen nie. Hy het nie gesê, my liefde stop kort vir jou. Jy moet daarom een bykie terug lief heen. So liefde is eenrichting verkeer. Maar verhouding, It takes two to tango. Verhouding is twee richting verkeer. Je sien, ek kan jou lief hee, maar as daar nie die reaksie van jou kant is nie, dan is daar nie verhouding, daar liefde, maar daar is nie verhouding. Verhouding kom van twee kante af. Liefde het nie een tweede partij nodig nie, liefde kan net lief hee, maar verhouding het twee partijen nodig. En die kracht en die sterkte van verhouding word juist gebouw uit die deelname van beide partijen aan die verhouding. En dit is die beeld wat jy gebruik, uh, Jackie. Jy sien, liefde het vir ons al die goed gegee, maar verhouding trekt dit in ons in. Met verhouding assimileer ons dit, word dit ons eigen. Nou goed, ons was bezig met die volwassen man en ek het laatst keer een belofte gemaakt en gesê, ons sal hierdie keer kom by die Eén Heere, één geloof en één doop. Maar nou, ek weet niet of ons bij alles wil komen, maar kom ons begin bij die VSS4. Uh, ons praat nou al die weke oor die volwassen man. So ek gaan dit nou verseken nie vandag weer herhaal nie. Uh, Paulus het vir ons aangemoedig in die 41 om waardig te wandel die roeping. En dit is wat die volwassen man behels. Ons om waardig te wandel. Want jy sien, eh, uh, Petrus roept dit uit, hy sê, wees heilig, want ek is heilig. God het ons geheilig, in versies 5, 25, 26, hy sê, hy het omself ons oorgegeen om ons te heilig, nadat hy ons gereinig het, so ons sonder vlek of rimpel kan wees, maar dat ons verheerlik, sonder gebrek, in heiligheid voor God kan staan, dis wie ons is. Dit is wat liefde gedoen het. Nou, het liefde dit gedoen vir een rede. Liefde het ons geheilig, liefde het ons verheerlik, liefde het ons gereinig, vir een doel, dis vir verhouding. En dit is waar ons kant van die sake kom. En nou sê Paulus, my begeerte, my hart is, dat jylle waardig sal wandel die roeping waarvoor jylle geroep is. Jylle is geroep om in heiligheid, om verhouding te heen met die heilige, met die heilige geest van die heilige God. Dit is waar oor dit gaan. En dan gaan Petrus aan en Petrus skryf, hy, hy sê, jylle moet in jylle hele leven, hy sê, wees heilig, want ek is heilig nou, dit is, dit is nou afgehandel, dit liefde voor ons gedoen, maar nou sê hy, nou moet ons ook in ons hele levens wandel heilig word. Ons het gezien, in ons stand is ons absoluut volmaak heilig. Dit is wat Paulus in Filippense 3 sê, hy sê, laat allemaal dan wat volmaak is, so gesind wees. Hy sê, ons is volmaak in stand. Hy sê, maar in wandel sê hy, nie dat ek al volmaak, sê hulle hoofstuk, hoofstuk 3 van Filippense, nie dat ek al volmaak is nie, maar ek jaag dan of ek het kan grijp. En dit is waarvan Petrus praat as Petrus sê, word in jylle hele jy levenswandel eilig. En dit is wat Paulus gaan praat as hy sê, uh, wandelwaardig, die roeping waarmee jylle geroep is. En nou het ons daar oor gekyk en dan het hy nou aangegaan en ek, ek wil sommer invalla by vers 3, hy sê, en nou geluk, ons lees alles, hy sê, ek vermaan jylle dan, ek die gevangene in, onthou ons nie gesê van die heren nie, ek kan een gevangene van die heren wees, daar kan ek nie uit nie. Gevangene in die Heere beteken ek is in gevangenesskap maar uitkees. Ek kan uit, maar ek wil nie uit nie. Ons nie een beeld van die huwelik gebruik. Ek is een gevangene in my huwelik. Want ek is daar in dit plaas sekere beperkings op my, maar ek wil daar wees. Ek kies om daar te wees. Maar ek het die recht om daar uit te loop. Maar juist omdat die dier oopstaan en ek binnen blij, dit maak het so speciaal. Jy weet, as jy mooi denk, as jy... Uh, een troetel hier van soort heet. O, uh, Hain het nou een uh, uh, uh, visant en het uh, heeft mij die visant gebrong om sê, het lijkt maar die lit het nie goed gewerkt en nou vliegt die visant. Nou denk ek, hoe sal het wees, als die visant nie gelit hoef te wees nie? Maar uitkees hy daar bly, dan sit rarig jou visant. Maar as hy vlieg, dan moet je wonner. Want die vraag is, hou ons die visant tegen sy sinda aan, Of, jy sien, is wat ek sê, ek, ek sien partij ons die die papagaaie, en dan maak hulle die, die hok oop. Nou, dit is interessant, ek voel met die oophoek, maar nou weet ek nie of hulle ook gelid is nie. Maar, een papagaaie wat dan kan vlieg, en jy maak die hok oop, en hy kom self terug. Hy bly self in die huis. Hy sê, ek beskou my as deel van die huis. Dan is hy rechtig jyne. Dan het jylle verhouding, jy en die papagaaie, sê ek dan nou so kan stel. Hy is nie baie ou jong, nou eens nie so, as hoef nie pa jy praat oor Uh, die gevangene en die Heere, om te wandelwaardig die roeping waarmee jylle geroep is, hy sê, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met langmoedigheid, terwijl jylle mekaar in liefde verdra, hy sê, liefde maak ons sag, soos wat ons on, vorder in ons levens, hoe so, meer van Godse liefde in ons kom, hoe meer ons van Godse liefde toelaat, ek sê vir die paar kie gister, sal jy, ek vraag nie, sal jy haar lief hee, Vir die, die, die, sal jy Joninka lief hee of van sal jy die, die lief nie want hulle sê ja, dit meen hulle maar alle oons wat sky sê dit opgesê maar die vraag is eindelijk, sal jy toelaat want dan neem jy om toe te laat dat Godse liefde in jou Godse Gees wat in jou is haar dier jou kan lief hee vir altyd of dat Godse Gees wat in haar is haar kan toelaat om omliefde vir altyd En dit is dis die liefde, en die liefde maak ons sag. En daarom sê hy met sagmoedigheid en laakmoedigheid, Godse liefde is die liefde wat, wat ons nie stoot nie. Godse liefde is die liefde wat nie ons vlerke lit om ons bij om te hou nie. Godse liefde is die liefde wat ons nie siek maak om ons aan om te verbind of om ons nederig te hou nie. Godse liefde is die liefde wat ons verheerlik het, so ons uit kese, uit vrye kese uit, ons kan onderwerp aan die verhouding met ons dis hoe God sy lief werk, en daai liefde is die langmoedige een, want jy sien ons is daarom so traag om toe te laat, dat God ons lief het ons is so traag om te kan ontvang, en dit wat oor Paulus dit uitgeroep het in, in die visies 1 al, hy sê, heren, dat jy vir die geef, vir lichte oor van verstand han liefst het vir morgen hierdie ding en sy sê, sy het so'n worsteling met die heren gehad, en die heren sê, maar waar is, waar is die nou, hy sê, maar sy sê, hy is aan die rechterhand en sê nou, kijk sê na die kruis, en sê sê die rechterhand, sê sê, dis waar hy is, nou sê ek, kom na my toe, maak hierop, maaltijd met my, maar besef jy, om met maaltijd te beteken om te verlaat, om te verlaat, en om aan te kleef, om te verlaat, beteken, ek moet dit verlaat, kost wat het praktisch, meen ek verlaat ziekte, en ek kleef wat aan, kleef geneesing aan, ek kleef, en dan word ek een, dan word ek een met geneesing, is die proces, ons is in hierdie proces, ons is nie altyd suksesvol nie, ons per ty soos jy gesê, stop ons kort, maar ons stop nie kort vir jeewigheid nie. God kou nie sy nals nie. En die tykie wat ons op aarde is, is een vlietende oomlik, ek het een gesê, as ek een streep trek van hier tot in Kajero met een portloot, en ek maak een baie skerp, en ek maak een kruisie, een dwars streepie oorraai langs portlootlijn, ernstes in Kaapstad en Kaïro. dan sal die kruisie dalk in die eeuwigheid, my en jou sy leven op aarde verteenwoordig. So kort is dit, die eeuwigheid. So nou sê ek, so wat? Tien jaar meer of tien jaar minder? Twintig jaar meer of twintig jaar minder? So wat? Maar dit vat nie die punt weg, dat God sê, verlaat. Dat is waar het laaste keer gepraat het, verlaat. Verlaat die ou mens, verlaat die sondagskap en stap oor stap oor in die nieuwe leven. Kom, leef saam met my, maak die deur oop, ek wil my, my maaltijd hou. Ek wil die maaltijd van geneesing, ek wil die fees van jou geneesing, wil ek met jou vier. Ek wil die fees van ons kult met jou vier. En dit, is, dit is waar die verhouding inkom kom, waar in die volwassen man die verhouding leeg. Nou goed, ons gaan aan, hy sê, terwyl jy mekaar in liefde verdra en ernstig strewe, nou hier so, uh, gebruik Paulus een terminologie, hy sê, ons moet ernstig strewe om die eenheid van die geest te bewaar dier die band van vrede. Die eenheid van die geest, wat er geest? My geest, jou geest? Dat is net een geest, dat die geest van waarheid. Om die eenheid van die geest van waarheid beheer, met ander woorde dit beteken, om die geest van waarheid geleentheid te geef. Maar nou sê, waar kom dit vandaan? Daar is oploop na die geest van waarheid toe. Hy sê, terwyl ons insagmoedigheid. Hy sê om met nederigheid en sagmoedigheid en met langmoedigheid. Nou, kom ons gebruik die woord sagmoedigheid. Jakobus skryf ons daar Jakobus 1, daar vers 21, 21, want hy sê ontvang insagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om julle sielen te red. Hy sê, die ingeplante woord is die Griekse woord emphutos. Hy sê die emphutos woord, die Dit beteken die bebroeide woord Dit is die wat ons Soos kinders was, in die watte gesit het Die mini pit of die boentie pit wat ons In die watte gesit het, wat ons slam gemaakt Die vensterbank gesit, die zonskijne krijg Lig, hitte en vochtigheid, dit het saad nodig om te ontkiem So het ek in gezondheidsleer geleerd, of natuurstudie geleerd Ons tijd het ons nog natuurstudie gehad. En dan Na paar daad ontwikkeleiding Een blaarkie en een wortelkie En nou sê Jacobus, hy sê Ontvang Inzagmoedigheid daai bebroeide woord. So God sê, jou geneesing, jou verlossing, die sien, en die vrede, het ek klaar vir jou bebroeie. Hy ek, ek verstaan jou nou versies 2 vers 10. Hy sê, Ons is sy maaksel geskapen tot goeie werke, wat hy voorbereid, so dat ons daarin kan wandel. Ik haak altijd die idee in een nanaskrif. Hy sê, so, wat hy voorbereid, so dat ons daarin kan wandel. Nou sê hy, ek het klaar, ek het al klaar die saad bebroei. Kan jy nou verstaan, wat God sê, ek is wakker oor my woord om het te volbring. God sê, jy hoef nie, jy hoef nie dit hulle laat leer in die grond nie. Ek het nou trompie um, groenvoer gesaai. Jongen, ek het het gesaai en ek het het nat gemaakt. En elke dag reik daar voorbij om te kyk, kom die goed nie op nie. Maar dit is nou wintertijd, dit is maar koud. Maar dit is goed wat in die gekouwe kan groei. Nou kry ek een vriend van, want ek hoop af, en hy sê, ja, hy is die mengsel gesaai. Ek sê, hoe gauw kom jy goed op, sal ek dit dan oor een maand kan wei? Hy sê, na 6 weke moet jy met groot geloof kyk. Hy sê, na nog 2 weke moet jy met steeds met geloof kyk. Want het vat lang vir die goed om op te kom. Maar hy sê, Dis hoe dit moet my en jou gaan. Maar God sê nie, dat werk anders. God sê, ek het een klaar bebroes vir jou, ek sê haastig. Hy sê, ek is wakker oor my woord om het te volbring. Hy sê vir Jeremia, hy sê, wat sien jy? Hy wees vir Jeremia gezicht aan Jeremia 1. Hy sê, wat sien jy? Hy sê, ek sien een amandeltak. Nou, wat beteken amandeltak? Het jy al geding. Een amandelboom is die eerste oom wat bot na die winter, is amandelboom die eerste en wat tot Hy sê, ek sê na amandeltak, hier sê, jy het recht gesien, want ek is wakker, ek is hartstig om my boom te laat bot. Hy sê, my boom is die eerste en wat gaan bot. Besef jylle, dat Godse boom is die eerste een van bot in jou leven. Dit is Godse hart vir jou. Hy sê, ek is wakker oor my woord om het te verbring. Hy sê, ontvang met sagmoedigheid. Die sagmoedigheid het ons gesê, beteken, om Geen vooropgestelde idees te nie Om nie met my Pre-programmering Uit die godsdienst en die oorlevering van mense te kom nie Maar om te sê, Heere, hier is ek Deur my Hierdie Andy het my so geblees vanmorgen Heem dat ek om praat het Maar Andy, Andy vertel nou Hierdie week het sy hierdie, hierdie Struid gehad Sy ken al hierdie goeders, sy weet van al hierdie goeders Sy leef daarin En nou is die aanslag op haar lijf En nou, nou sê in strijd, nou stoe sê met God oor hierdie goede. Maar nou, soos wat ons in Afrikaans sê, is die tekkie op die teer. Nou is die veeselperske in die baierband, om Afrikaans te praat. Oké, okay. en nou vat die ding aan ons lijf. En as die ding aan ons lijf vat, dan het ons nodig om hierdie goede, dan moet ons dit rechtig, soos jy gesê, Jackie, dan moet ons dit met Godse geeste vat. En daar moet ek in Godse geest het uitzooi. Ondou jylle vir Jacob, Jacob wat by die Jabokrafie gekom het, en Jacob was al, hierdie ou, wat al die seen gehad het, hy die belofte van God gehad, hy die droom gehad, hy die gezicht gesien, hy, hy die voorspoed gehad. Hy het soveel gehad, dat hy naderhand vir Laban sê, hy sê, die Heer het jou gesien op my voetspoor. So zeker was hy vir homself. En toe gaan staan, Eesho, met 400 mannen vir hom, reg om om door te maak. En hier sit hy, en daar begint sy strijd as Sie jy sien, partij keer het ons die strijd, my nie skrik as daar strijd is nie, want jy sien, uit strijd, uit konflik, word groei gebore. Dit is een confrontatie, waar daar groei gebore word, en dan moet ek confrontatie plaasvind, tussen my en die woord, en Godse geest, so dat Godse geest self in die woord kan smelt, jy sien, want die woord gaan nie vir my werk nie, en dit is wat, wat Yvonne vanmorgen sê, en dankie daar vir Yvonne, die woord gaan nie vir my werk om te sê, Jan het so gese, of Piet het so gese nie, ek het nodig om te sê, Ek in God sinf, daarom oor die saak. Hoor jylle? Daarom sê hy, jylle moet ernstig strewe na die eenheid van die geest dier die band van vrede. Nou die band, die woord die hy hiervoor verband gebruik, is die Grieke woord soendesmos, dit is soos een gewrug, soos een ouse ligamente in die gewrug, wat die die gewrug te vasthou, saamhou. Hy sê, vrede is die band wat ons, wat ons aan mekaar hou. Maar nou is het interessant, die woord vrede, Irene, wat jylle goed ken, wat betekent to, to join, maar nou, gaan kijk jy weer een slag in die woordeboek, betek jy dan, lees jou een van die betekeningsraak, en dan mis jy van die ander, nou lees ek nog een betekeningsraak, hy sê, to set as one again. Vrede, die vrede van God, is as het, as het ware, as hy vir ons reset-knopie druk, en ons weer een met God maak, om vrede te hee, is om een met God te wees. Jy sien, dis wat jy nodig het, Andy, is om vrede met God hee, in die aansig van die aanslag wat in jou lijf kom, wat in ons sy aanslag op ons lichaam maak, om te sê, ek het een met God geword, dit beteken, ek het die die lichaam van ziekte afgeleid, en ek het een geword met die God van geneesing. Dit is een proces. Jy sien, die een sê, die toerist ek weet jy oor is een interessante ding wat, wat ons besleven moore, en dit is, ons leer al die, die goed van mekaar, God leer het vir ons deur sy woord. God se gees kom en hy leer het vir ons deur sy woord. Maar onthou julle, as ons in 2 Kronieke 21 lees, dan sien ons daarvan Josafat. En Josafat toe hy koning word, het hy 'n ding ingevoer. Hy het gesê, "Bring die wetboek terug," en hy het weer die die, die woord van God begin lees. Daai was hulle nog onder die wet, so hulle die wet begin lees. En hy het ouens aangestel en hy het deur die land gegaan. En hy het in elke dorp die ouens bymekaar gemaak en hy het gesê, "Kom ons lees weer die wet," en hy het die ouens op hoëtte gekry van wat God sê. Maar eintlik was die wet nie het het nie vir God gegaan oor, jy moet nie, jy moet nie, jy moet nie, het het vir God gegaan oor sy hart van die volk, om te sê, as jy sorgvullig hou, dan sal ek jou die hoogste stel, boor al die naties van die aarde, en hier so sien jy een volk wat paraat is, jy sien een volk wat opgebouw word, door, door Joosefat en door die profete, en door die priesters, wat hulle funksie weer vervul, en hierdie volk is gelaai met woord, en nou zou sê, Joosefat is volste van allemaal, en dan die volgende ding, dan trek die uitlomp medianiete en kinders van die ooste en weet nie wat allemaal nie, trek die uitlomp mannen tegen die laat. En dan sê hoe sit. En dan sal hy nou sê, hy ou sê nou van Jozef wat verwacht, dat hy moet sê, ach man, bring hier aan, ach dit luid ter vreigde my broeders van die aan die verzoeking kom, want die beproeving van jou geloof werk, wat leidsam het, dis wat Jozef wat eindelijk moet sê, maar as julle nou saam met my lees, daar in, 2 kronieke, wil julle gauw saam my kyk daar, 2 kronieke 21, nie, 2 kronieke 20, skies, 2 kronieke 20, by vers 5 sê hy, toe gaan Jozefat in die vergadering van Jodan Jerusalem staan, in die huis van die Heere, voor die nieuwe vooraf, en hy sê, Heere, God van ons vaders, is ie nie God in die hemel nie, en is ie nie Heerse oor al die koninkryke van die nasies nie? Ja, in die hand is kracht en sterkte, so niemand tegen jy kan stand hou nie. Het jy, onze God, nie die inwoners van hierdie land voor die volk Israel uitverdruiwe en dit voor altijd aan die nageslag van Abraham die vriend gegeen nie? En hulle het daarin gaan woon en daarin vir die heiligdom tot eer van die naam gebouw met die gedachte, as daar oor ons onheilkom, swaard, straf of pes of hongersnoot, sal ons voor hierdie huis en voor die aangezicht gaan staan, want die naam is in hierdie huis en ons sal jy aanroep uit ons benauwdheid, dat jy ons kan hoor en verlos. En hier is nou die kinders van Ammon en Moab, en die mense van die gebergte Seer, onder wie jy Israel nie toegestaan het, om te trek by hulle komst uit die Egypteland nie, want hulle het van hulle weggedraai en hulle nie verdelg nie. Ja kyk, hulle vergeld ons door te kom, om ons uit die besitting uit te verdruiwe, Onse God sal in die teen hulle strafgerig oefen nie, want in ons is geen kracht teenoor hierdie groot menigde, wat tegen ons gekom het nie, en ons weet nie wat ons moet doen nie, maar ons oog is op die. Jy wat ek vir lewe, wat ons moet snap, is dit hierdie volk was paraat, hierdie volk was gelaai met woord, maar wie wat al was hulle hoe gelaai met woord, was hulle nog steeds in een sin onverhoeds gevangt, toe die aanslag van die vijand kom, wat die vijand doen. Maar dan kom die confrontatie. Dan kom Joosefat by die plek en sê, jyre, ek weet wie jy is. Hoor jy hoeveel tyd spandeer hy? Sien jy wat een er gedeelte van die huis skrif, sê jyre, is die een wat dit doet. Jy is die een wat so maak. Jy is die een wat so gemaakt het. Jy is die een wat ons uitgeleid. Jy is die een wat ons gevestig het. Jy is die een wat die prijs van ons betaal het. Hoeveel te meer kan ek en jy dit sê? Hy sê, ons het vir die heiligdom gebouw. En ons het, dat ons na die heiligdom kan kom, as ons in die moeilijkheid is, kan ons na die heiligdom toekom. En ons weet, die, die naam is gevestig in die heiligdom. En hier in die heiligdom, daar gaan ons verlos word. Nou, jy weet, ons het nou een, een nice gebouw waarin ons bleef, maar dis nie die heiligdom. Ons is nou in die Nieuwe Testament. Jy is nou die heiligdom. Jou lichaam is nou die tempel van die heilige geest. En besef jy waar jy is, is die heiligdom. En die verlossing is by jou. Daarom is die woord van die geloof wat ons verkondig, na by jou is die woord in jou mond en in jou hand. En dan kom die heren in die heren, gee die strategie, sê, man, sit juda voor, juda, wat beteken juda? juda beteken lof. Hy sê, loof my. Loof my, vir wie ek is. En dit is wat ek so geniet, ek van vanmorgen, die, die joy, die lekkerte om God te loof vir wie hy is. Hy sê, sit lof voor sê het loof voord, hoekom sal ek loof? Ek loof, omdat ek oortpeig is van wie God is. Luister, die plek waar ons vasthang, is ons leer vir mekaar om te sê, ons moet God loof in alle omstandighede. Jong, nou kry ons zwaar en ons kners post tanden, en ons sê, maar ek loof hier in alle omstandighede, maar dit is net een oefening. Dit is soos een ouwe wat vluit in die donker, omdat hy bang is. Dit is net een oefening. Maar, jy sê nie moet iets anders gebeur, Hoekom kan ons die Heere in spontaaniteit in alle opstandighede, selfs, kom ons praat nou vooral as die aanslag tegen ons kom, hoekom kan ons om daar met vrymoedigheid loof? Ons kan om met vrymoedigheid loof, omdat ons nie een van ons het een probleem met wie hy is nie. Kan ek het sê, twyfel jy oor wie hy is? Nou, daar is een ding wat ons moet rechtkrie, dit is om weg te kom van die concept van wat kan hy vir my doen want ek het vir jou nies. Hy gaan niks vir jou doen nie. Hy het het laaggedoen. So ek kan omloof oor wat hy gedoen het. Nou, die probleem wat ons het, is nie wat hy gedoen het nie. Waar die kortsluiting kom, is vir ons om te kan ontvang dit wat hy gegeet. Om te kan onttrek dit wat hy gegeet. Om die oude dinge, om te verlaat. Om die ziekte te verlaat en die geneesing aan te kleef. Dit is wat het betekent dis waar die probleem lewe vir ons. Nou kyk nou wat hy sê, sit Juda voor, hy sê om hom te loof beteken om hom te loof wat hy klaar gedoen het. Vergeet van jou. Vergeet van jou. Kom aan die einde van jou en kom uit die plek waar jy oortuig word van wat hy gedoen het. Wat hy gedoen het, wat het, ons gedoen. Wat aan die kruis gebeur het, ons gebeur. En as ons by die plek kan kom, dan sê jy sien, dan gaan jy oor jou school kyk en sê, oe, dit was so dis die leeuw wat ons leef, maar ek wil net vir jou sê, elkeen van ons gaan in hierdie sperf hier kom. Die vijand loop rond soos een brilne leeuw. En Paulus het ons gesê, ons burkerskap is van die jemel maar, hoewel ons nie van die wereld is nie, is ons nog in die wereld. En Jesus het gebid en gesê, vader, ek bid nie dat jy jy uit die wereld wegneem nie. Hoekom nie? Hy sê, want ek het jy in die wereld geplaas vir een rede. Ek het jy in die wereld geplaas om my Om my te wees, om ek te wees Om Godse hand en voet en stem te wees Om god Godse lichaam te wees Dis wat vir ons hier is So God wil ons nie in die jemel he nie So die jemel wil gaan, so is die aarde toegesteer God wil ons op die aarde he God wil ons aarde toegesteer Om hom te kom Verteenwoordig So God sal omself in die voet skiet Als hy ons nou wegvat Voor ons omverteenwoordig het So hy my ook aan sien, hoe dat die dief kom te stil te we gaan te verpoes, ons gaan nou daarna kyk Goed, uh, kom ons gaan terug na die VCSV toe. Hy sê, terwijl ons ernstig strewe om die eenheid van die geest te bewaar, die eenheid van die geest wil ons bewaar, ons wil, met andere woorde dit beteken, ons wil terugstaan, ons wil verlaat, so dat Godse Gees ons het gesê, die gerechtigheid van God, as we na die rechterkant van die kruis kyk, die koninkryk, die vrede die onskuld, die vrede genees in die sê die lewe, is alles vervat, in die persoon van Godse Gees. En daarom het ons gesê, toe Godse Gees in ons kom woon het, het die volheid van die Godheid, die koningskap, die gesag, die vrede, die onskel, die vrede en die geneesing en die seen, het het alles in ons kom woon. Daarom woon die volheid van die Godheid lichamelik in ons, soos wat die volheid van die Godheid lichamelik in Jesus gewoon het. En dit moet ons snap. En daarom, as ek dit kan beetkry, jy sien, maar nou kom die aanslag. Aanslag kom te my leven. Aanslag kom tegen my gezondheid. Aanslag kom tegen my omstandighede, tegen my finansies. Aanslag kom tegen die politiekaas. Aanslag kom op baie maniere, kom aanslag na my toe. En waar dan kyk ek? Waar is my oog? Daar waar my oog is, dit is waar ek is. En hy sien om te leer, om in die midde van die aanslag, my oog weg te draai, en te sê, Jere, die is my herder. ek kort niks. Jy laat my neerle na groenweef julle, jy is die een wat my leid na watersvarris is, jy het klaar jy voort bebroei, jy het klaar die goeie werke berei, en ek kom na jy toe, om daarin te wandel, ek skaar my by wie jy is, dit is om Godse gees toe te laat, om binnen in my te oortuig, en in jou te oortuig, wie wat is ons Godse geest toe laat, om binnen ons die oortuiging te bring, is die oortuiging precies diezelfde, want is een geest. Dit is hoe ons ernstig strewe, om die eenheid van die geest te bewaar, ter die band van vrede. So dat ons allemaal, wel amper sê, soos ons hier sit vanmorgen, dat ons allemaal gereset hieruitstap, to be, to be set as one, om weer een met God te wees, om weer in gelid, in my gedag te in gelid te wees, want jy sê, nou kom jy aanslag, in die statistieke, en al die goed kom op jou, en jy ervaar die symptome in jou lijf, en jy sê, is ek nie maar een van die ouds wat het nie gaan maak. Hy sê, we need to be set as one again. Ons het nodig om vermoorde hier te sitte en te sê, Heren, druk net ons risiek op, en laat ons net besef wie ons is, en waar ons vanaan kom, en waar ons op pad is. Dit breng ons terug En nou goed, en nou gaan Paulus aan, Paulus sê, nou begin ons spoed krijg. Hy sê, dit is één lichaam. Nou, nou, hy het in oorstuk 2 vir ons gesê, Die, verbo Oof, die, en drie, die verborgenheid is groot, so lief het God die wereld gehad, dat hy die heidene ingesluid het, maar allemaal ingesluid het. Paulus het vir ons gesê, dat, uh, daar is nie een onderscheid, dis nie wat glo, nie glo, nie God, allemaal geregverig. So God het allemaal ingesluid in die kruis, nou kom God, hy sê, dit is een lichaam, hy sê, nou sien ek, nou sien ek die mensdom, ek sien die mensdom, as potentieel deel van die selwe lichaam. Weet ons gesê, vormgemeente, gemeente die wat het aangeneem het, die wat het aanvaard het. Maar besef jy, daar is baie ouders wat daar buiten is, wat het nie aanvaard het nie, maar wat het nog gaan aanvaard. En ons weet nie, wie, wie kan allemaal aanvaard en wie nie, maar wie wat ons getuien is, ons draag van die liefdesbootskap, gaan die beinvloeding wees, wat hulle gaan help, om te sien dat het die moeite werd is om het te aanvaard my sien daar oor moet ons reset wees, want as ek en jy sikkel, luister mooi vir my vanmorgen, as ek en jy sikkel om te oorleef, as ons benauwde sprongen maak, omdat ons finansies nie klop nie, as ons benoude sprongen maak, omdat ons siekte in ons lichaam het, as ons pook en spartel om te oorleef op hierdie aarde, wat een getuienis is ons. Voor die ons daar buiten wil ek moet sien, ek moet sê, ek beleef wat jy het So klik jy met die ding van mordes snap. God wil jou nie in een oorlevingsmode heen. God het nie die prijs betaal om jou in een oorlevingsstrijd te heen. Die prijs is betaal om jou in een oorwinningslewe te bring. Dat is dat verskrikkelijke verskil tussen oorleving en oorwinning. En die doel wat God met ons levens het, is dat ons een oorwinnaarslewe sal leid en nie een lewe van oorleving nie. En daarom moet die mindset veranderd. Ek jy moet die paradigma kan verander hierboe en sê, jyre, maar ek is in oorwinning en ek is nie langer een slaaf van oorleving nie. Dit beteken nie, jy omstandighede gaan nou so verander nie. Maar besef jy, waar word jy omstandighede nog nie verander nie? Jy omstandighede het nog nie verander nie. Moe jy nog nie die schuif gemaakt het die nie. Maar het gaan nie verander voor jy die schuif nie gemaakt nie. Want God gaan omstandighede nie omstandighede schuif nie. God het kla alles gedoen. Jezus sit aan die rechterhand van God. Hy is in sy rus. Hy sê, Vader, ek het betaal daarvoor. En daarom is ek en jy, het ons daai geleentheid, om die woord wat na by ons is, in ons mond en ons hart, om in besit te neem die erfenis. Om tot die verhouding toe te treed. Die liefde is voltooi. Nou sê, dit is een lichaam. En een geest, die geest van waarheid. Nou, die, ek wil heers hoe dit mooi verstaan. Een geest, dit beteken die geest van waarheid En ek wil nou nie politiek praat Of kerkpolitiek praat vanmorgen nie Maar ons moet mooi dink oor die ding van die geest van waarheid Want ek vraag mysel Waarom is dit, dat Daar soveel venein, daar soveel afgang Soveel gebuiterij is Tussen geestelike beskouwings Tussen, kom ons noem het nou Maar kom ons praat af die kaas mekaar, tussen kerke Hoekom is dat kerke mekaar So neef, neef, neef, neef, verstaan jy, die wereld daar buiten, buiten ons nie, die wereld daar buiten skinde nie van ons nie, die wereld daar buiten, maak jy aanmerking soor ons nie, die heidene doen het nie, wie wie doen het? Die godsdienstige ons, hoekop? Jy sê nie, so skryf Paulus, hy sê, daar een lichaam, so noem maar as ons nie verstaan van een lichaam nie, dan gaan ons sê, ons en julle, daar is nie ons en julle nie, God sê, ek het allemaal ingesluid, so ons gaan die julle ook as potentieel ons sien, so dit gaan ons gesintheid doen met hulle verander. Maar die tweede ding wat hy sê, hy sê die eenheid van die geest, hy sê dit is een geest, en daai geest moet waarheid wees, nou sien ek, ek sien baie dinge gebeur, ek sien dat ouwens aanspraak maak, dat Godse gees met hulle beweeg, saam met hulle beweeg, of dat hulle saam met God beweeg, saam met, God beweeg. Saam met Godse geest beweeg, Maar weet jy wat, as mense saam met Godse geest beweeg, moet daar waarheid is. En dan moet ons vanmorgen besluit, wat is waarheid? Want as daar nie waarheid is, nie, dan kan ons nie daarop staat maak dat het Godse geest is nie. Want Godse geest is die geest van waarheid. Hy sê, enige geest, soos jy ook geroep is, in een hoop, een verwachting van jy roeping. Nou, een verwachting van ons roeping, wat is die verwachting? Ek wil jou vraag vanmorgen. Wat is jou verwachting? Hy sê, ons is een lichaam, ons verstaan het. Hy sê, ons is door een geest dierdrongen, die geest van die waarheid. En die waarheid, die geest van die waarheid, bring by ons een hoop, een verwachting, die selde hoop. Een het die hierdie verwachting en die en die verwachting. Ons het die selde hoop, die selde Een hoop van ons roeping. Wat is die verwachting? Wat is jou nou? Nou moet jy my antwoord. Wie wil skiet? Wat is jou verwachting? Wat is jou geestverwachting? Nou sal het bijstaan. Kom, help my. Kom Christien, jy lijkt so of jy een antwoord van ons het. Ja, hier sê ons, ons doen nou by die bybelstudie Johannes. Oeh, en dit het my verskrikkelijk geseen, rarig. As mens, ek het vir hulle ook gesê, as jy sien, soos we gauwe draad dier Johannes loop hier die eerste hoofdstuk wat ons gaan afdoen, dat die Heere groter dinge aan ons wil wijs, dat, dat Jesus sê, ek wil vir julle groter dinge wijs, ek wil vir julle, as julle lees Johannes um, 1 vers 51, waar Jesus van Nathalie antwoord, en hy sê, gloe jy omdat ek vir jou gesê het, ek het jou onder die vijieboom gesê, jy sal groter dinge sien as dit, en hy sê vir hom, vir waar, vir waar ek sê vir julle, van nou af sal julle die hemel geopend sien en die engele van God opklim en neerdaal op sien van die mens so die, ek, dit is my verwachting dat ons dat ons moet besef dit is daar en dit is die vaders hart dat ons dit rarag sien hy sien die goeie werke, dankie Christine, die goeie werke wat hy voorbereid so ons dan kan wandel, hier die goeie werke, wat behelst dit? dit behels het oor, oorleving of oorwinning. Wat is jou verwachting? Sê vir my hoeveel van julle ek in gesluit, sê, jy weet volgende jaar, volgende jarse oes, come on, wie wat sê dit, dit praat van oorleving, maar oorwinning praat van vandag. Oorwinning is iets wat uitgestel is nie, oorwinning is vir vandag, en nou wat ons moet raak sien is, wat is die oorwinning van my leven vir vandag? Weet ek, ek kom by punt in my eie lewe, wat ek somme verlede week myself redeneer oor die ding, sê, maar wat doen ek? Bestaan ek of leef ek? En baie daal bestaan ek net. Ek is ernstig met jou, ek sê dit nou maar net, dit is maar net wie is. En ek, ek besef hoe simpel dit is, hoe belachelik dit is, om net te bestaan, om net te oorleef, terwyl God bedoel het, dat ons moet oorwin. Dat God bedoel het, dat elke dag, vir die volgende dag, heerlijkheid sal uitstort, dat die een dag groter sal wees, dan die ander. God het bedoel dat ons van gedaante verander sal word van heerlijkheid tot heerlijkheid. Van dag tot dag, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Is dit so? Ek kan dit nie sê nie. Ek kan dit nie myself sê nie. Wie hulle kom, omdat ek in een oorlevingsmoud is. Die verwachting, die hoop van ons roeping is dat ons in oorwinning sal leven. En oorwinning is baie meer as net oorwinning. Want ons is wat? Meer as oorwinnaars. So dit leef ver buiten, die dames skryf Paulus, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor, met die God bedink vir die wat om lief het. Ver boerskap bid of dink. So dit leef ver buiten ons. Ek wil vir jou sê, is dit, is dit jou verwachting, of is jou verwachting om net dier die dag te kom? Verlichte oog van ons verstand, is wat vir Paulus gevraagd. Verlichte oog van ons verstand, jyre, dat het nie meer gaan oor, hoe gaan ek dier die dag kom? Maar dat het gaan oor, baie grote roeping, baie grote roeping om te wees wie jy is, om jy toe te laat, om dier my te lewe. Een hoop van die roeping, een geest, een hoop van jylle roeping, hy sê, een heren, een geloof, een hoop, nou soos terug by die volwassen man, nou hy sê, as ons, nou wil ek jylle maar net iets raak sê nie As ons praat van die volwassen man, dan praat ons van elkeen van ons as een individue as een volwassen man. En toe Jackie hier vanmorgen staan, toe, toe sien ek, sien ek die, die ontwikkeling van die volwassen mens. Ek sien die volwassen vrou, ek sien waar Jackie was, ek sien die vrymoedigheid en die gezag waar my sê, hier kan staan vanmorgen, ek sê hier het iets gebeur. Dis die elke individue. Maar nou gaan ons, later gaan ons nou kyk, want ondou die hele oploop van die volwassen man, mik na vers 15 toe by vers 4, hy sê, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, dat ons in alles sal so opgroei in hom waar die hoofd is, namelijk Christus, in alles, ek gaan nie daar oor praat nou nie, ek noem het net, uit wie die hele lichaam goed saamgevoeg en saamverbind die die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlijke deel in sy mate, die groei van die lichaam bevorder vir sy eie opbouwing en liefde. Nou, ek het nie gister die toets gekykie, het klink vir my het nie so goed gegaan na laas week nie maar ek het laatst ek in die eerste helft gesien, hoe die reis krams kan hoe dat acht mannen druk, en hoe die Engelse van die bal afdruk. En dat hulle skram wen, wat teen hulle is, op hulle doelijn, die Engelse van die bal af. wie hoe kom met acht linskram? Goed saamgevoeg, is goed saam verbind, met die ondersteuning, wat elke lid afzonderlijk geef, vir die bevordering, of die opbou van die jylle lichaam, En in die proces word elke kind van ons opgebouw in liefde. Hoor hier die proces, hoor hier die skram, dink van my het die gifter het die achterman weer sy kop te gou gelig. As ons moedigheid, ons losweer spreef ons licht te hulle kop uit, en hou bykie top, as hulle kop uit lig. Maar, maar dit, dit is ons probleem. En jy sien, dit, dit, as ons nou kyk na die individie, wil ons nou gaan na die lichaam toe. En nou sien ons die gemeente, word, as ons praat van die volwassen man, praat ons nie van elke individue in die gemeente wat volwassen is nie, ons praat van die gemeente wat as een lichaam in volwassenheid kom dit is ons uitdag is ons gemeente die volwassen man daar oor moet ons versluid daarmee moet ons versluid gaan ons daar wees, en dan kom hy en hy sê, een heren een heren as hy voorbij in geloof een doop is, dan gaan hy na een god en vader van ons amal wat oor almal en dier almal en in julle almal is. Hy sê, een ere, een geloof, een doop, een ere. Nou, bly gauw saam met my na Johannes 8 toe. Kom, ons kyk gauw daar in Johannes 8. Nou, praat ons oor een ere. Ek het julle beloof, ons gaan nou oor praat vandag. Johannes 8. By vers 12 maak Jesus een stelling. Hy sê, en Jesus het weer met hulle gesprek en gesê, Ek is die licht van die wereld. Wie my volg, sal zekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die licht van die lewe hee. Sal zekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar die licht van die lewe hee. En dan gaan hy aan, en hy sê, daar, ek gaan nou een groot stuk oorslang, wat ek graag ook so wil gedees het, maar, maar jy kan het self gaan lees. Hy sê, by vers 30, terwijl hy hierdie dinge spreek, het baie in hom gegloe. En Jesus sê vir die jode wat in hom gegloe het, ons praat nou van geloewig is hier, nee, hy het sê vir die jode wat in hom gegloe het, as jylle in my woord bly, is jylle waarlik my disciples. En jylle sal die waarheid ken, en die waarheid sal jylle vry Hulle antwoord om, ons is die geslag van Abraham en ons het nog nooit vir iemand slavedienst verricht nie. Hoe sê hy dan, jylle sal vry wees. Jezus antwoord hulle, voorwaar, voorwaar, ek sê vir jylle, dat elkeen wat die sonde doen, dit praktiseer, een dienstkneg van die sonde is. Kan ek het nou net rechtstel. Hy sê, elkeen wat my droom is, elkeen wat my plan is, maar nou moet die ding aan ons lijf begin vat. Kijk mooi, wat het ons nou net vir mekaar gesê? Ons het vir mekaar gesê, God het ons nie verlos vir oorleving nie. Die prijs wat Jezus vir ons betaal het, was nie vir oorleving nie, dit was vir oorwinning. Dit leef ver voorbij oorleving. Baie van ons het vast gesteek by oorleving, terwyl ons lang al in oorwinning moes gewees het. Dit is die skryver van die brief sê, ek het nodig om julle met melk te voed, dit is die oorleving. Hy sê, terwyl julle nodig het om met vast spuis gevoed te word. Nou sê hy, ons het nodig oorwinning te lewe. Nou, nou kom Jezus, hy sê, elkien wat die sonde doen, wat die sonde praktiseer, het is een dienstnecht daarvan. Nou pas hierin en gauw jouw leven toe. As ons dan vir mekaar sê, Godse droom is oorwinning, en nie oorleving nie. Wat maak dit oorleving? Sonde. Hoor wat ek sê? Ek leen nou nie sonde op jou, jylle verstaan wat ek doel nie. Ek sê, oorleving is nie Godse plan nie. Oorwinning is Godse plan. is Godse plan so as ek in oorleving bly vast sit, en ek kan nie die skuif maak, die paradigma skuif maak, en my denken, dat God my geroep het vir oorwinning nie, en ek kan nie die oorwinning van elke dag sien nie, en ek wil my omstandighede verander sien, voordat ek oorwinning aanvaar, want jy sien oorwinning leen nie in my omstandigheden, oorwinning leen in my. Ek gaan nie oorwin wanneer die symptome weg is nie. Ek oorwin wanneer ek my geskaard het en eengeword het met God Dan moet die symptome gaan, ons gesê, as die Antibodika in die skaapse bout is, gaan die symptome maar weggaan, want die teenmiddel teen die siekte is daar en die teenmiddel teen die siekte teen die dood is geloof, is om te aanvaard wat Jesus vir ons gedoe het, goed? Nou het ons gesê, sê Jesus as jy as jou leven een strijd is om oor lewing, sê jy slaaf van hy strijd is dit waar? Hy sê, en as jy dus kort stop van God Godse heerlijke plan vir jou, dan mis jy die plan. En om die plan te mis is sonde, jylle verstaan wat ek bedoel by sonde nou hier nie. Ek leen nou nie sonde op jou en maak nie weer van jou sonde daar nie. Jy kan het nie weer wees nie, want jy is niemaal die prijs betaal. Maar kan sien jylle nou sonde totale aan die betekenis. Sonde is nou enige iets wat nie Godse plan is van jy is nie. En as ek in oorleving strijd is, is dit nie Godse plan nie. Hy sê, dan word ek geslaaf daarvan. Hy sê, maar, as jylle in my woord bly, sê jylle waardig my disciples, hoe sê hy dit? As jylle in my woord bly, hy nie kom weer die, die verskilde tussen liefde en verhouding. Sy woord het vlees geword, en onder ons kom woon, sê die skrif ons 1 Janus 1. En toe hy onder ons kom woon het, het ons om aan skouw, Ons ons om in die handen getas, met die oor gesien, sê Johannes later. En toe het hy omself oorgegee. En hy is, hy is gekruisig, en gestorwe en begrawe. En hy is op die derde dag opgewek, hy die dood uit. En toe het hy opgevaar in die jimmel, en toe stier hy sy gees. Die gees van sy sien, en hy stort sy gees in ons harte uit. Alright. Denk nou dink nou bieke mooi. Hy sê, as hy die geest van sy sien in ons harte kom uitstort het, dan betekent ons is moes nou een met ons. Recht. Nou het hy gesê, kan jylle sien wat dit liefde gedoen? Liefde het al die pad geloop. Liefde het alles betaal, al die straf gedra, die jylle pad oorgeloop. En nou sê hy, as jylle in my woord bly, as jylle in my bly, wie is ek? Ek, my naam is die Heer ons gerechtigheid. As jylle in die gerechtigheid van God bly, hy sê, dan, is jylle waarlik my disciples. En vat die woord disciple, waar kom die woord disciple vandaan? Klik het nie vir julle soos discipline nie. Kan julle sien, verhouding is een discipline. Jy sien, ons het geen verantwoordelikheid, ons verkondig dit hier, ons sê, ons het geen verantwoordelikheid gehaad, ten opzichte van Godse woord nie, God het sy woord gestuur, God het sy woord vlees gemaakt, sy woord het ons skuld kon vat, hy het zonde geword, hy het gesterwe, hy het opgestaan, sonder dat ons hier was, sonder dat ek en jy rolle aan gespeel het, dit het liefde gedoen. Maar nou kom discipleskap, en discipleskap is verantwoordelijkheid, discipleskap is een discipline, verhouding is iets wat van twee kante moet kom, En die verhouding kan nie werk, as die verhouding nie van twee kante afkom nie. So God is daar vir verhouding, maar is ek en jy daar vir verhouding? Dis die vraag. Wat is ons houding? Hoe graag wil ons dit heen? Hoe graag wil ons in die geneesing wandel? Hoe graag? Amal van ons sit hier en ons sê, ja man, ek wil ook. Sê vir my, as ons na die na die wereldse tennisspelers speelers, top tennis speelers kyk, ons van die eerste toontig, toptennisspeelers van die wereld. Wat is die verskil in die gehalte van die tennis? Daarom krij jy dat die tweede of die eerste gekere oudsonger door die twintig gekere oud uitgeskakel word. Net op, op, op aan of afdag. Wat gebeur? Is die tennis zwak? Die ouds het op daai vlak tenisspeel. Is allemaal daar. Wie wat is die verskil? Dis in die verdere Nadal en die dokkewitsteen oor die rest van die ouds? Net die vul net die wal om te wen. Hoe ernstig is jy? Hoe ernstig is jy vir jy leven? Hoe ernstig is jy oor oorwinning? Of het jy gehoor van oorwinning en sê, ja dit is maar daar, maar in tussleid kap ek anders ek aankap, ek maak het daarom. Sê, nou moet iets in jou gebeur. En wat moet gebeur, is dat hier iets win in jou moet opstaan om te sê, maar oorwinning is my deel en ek kan nie langer oorleef nie. Ek kan nie langer in oorleving voortgaan nie, ek het nodig om te oorwin weet jy, daarom sê verhouding kom van twee kanden, maar hy sê, as jy my woord bly nou, ons kan die as omdraai om dat maak omdat jy my woord bly, as jy my disciples hoe kom as jy my disciples, jy my woord bly of ons kan dit een voorwaarde maak, as, as jy my woord bly, daas jy my disciples maar, en sy woord bly beteken nie om sonnig oogend na eredienst te kom nie, en as sy woord bly beteken nie woens te daar, by ons nie te nie, en sy woord bly soms sy woord bly elke dag Om as hy woord te bly is nie om te waag, laat iemand van my te kom bid nie. Om as hy woord te bly is om te weet, sy woord is binnen in my. Hoor jylle? Het is om sy woord te bly. Om sy woord te bly is om uit die ou paradigma, uit die oorlevering van mense te kom, wat sê, forgive my vader for I have sinned. Om te gaan te bieg, en te pieg, en aan mens te kry my sonde te vergewe, terwyl God lang al my sonde vergewe het is om God om te omhelven te sê, jyre, dankie, as jy my vergewe het, as jy my vry gemaakt het, sê die verskil, hy sê, een jyre, een geloof, nou gaan Jesus aan, maar hy okay, sê, elke keer die sonde doen, die dienstknecht van die sonde is weg, 35, en die dienstknecht bly nie vir altyd in die huis nie, die sien bly vir altyd, nou hoor mooi, as ek een dienstknecht is, dan sê hy, dan bly ek nie vir altyd in die huis nie, hy sê, dan is ek nie rechtig deel van die huishouding nie, nou ek nie een las op jou leef kan jy die begeerte van God hoor om te sê wees een van ons wees een van ons, word ingetrek hierin ek sien dit betekent hier by ons in die gemeente ek sien iemand kom uit die ander gemeente uit ek trek hier in die dorpen of trek hier in die vads in kom uit die ander gemeente uit en dan dan kom hulle by ons in die gemeente uit en dan sien ek hoe hierdie ouwe sikkel, ek sien hoe hulle, hulle sit hier in leef maar hulle hart is eindelijk daar Nou wil ek jou sê, dat baie oons wat uit, uit die gemeente uitgetrek het, in ander gemeentes gaan sitte, en ek hoor by hulle, hulle sit daar in lijf, maar hulle hart is, en ek hier. Hy sien, so wat ons nodig het, ons nodig om ons hart en ons lijf op die plek te kry. En dit is wat hy soek met ons gezintheid, hy sê, een dienstnecht blij nie vir altyd nie, een seun blij vir altyd. So ek moet, wat nodig is, is dat ek seun word, dat ek sê, heren, dit nie net my lijf wat hier is nie, dit is my hart wat hier is. Ek is deel van hierdie saak, want ons is bezig met die volwassen man. Hy sê, as die sien jylle dan vry gemaakt, sê jylle jy waarlik vry wees. So dat is een vryheid, maar nie een waarlik vryheid nie. Hy praat van waarlik vry, so dat is, dat is een vryheid wat minder is, is waarlik vry. En dat is baie kinders van die heren wat rondloop, wat in een sin vry is. Vry is van die vrees om die hel toe te gaan. Vry is van alle wanne goed is, maar wie wat? Nie waarlik vry nie. Waarlik vry beteken om te besef dat die volheid van die Godheid in my woon. Waarlik vry is dat ek nie moet na een pastoor toe gaan of iemand om my te bid nie, as ek siek is nie. Dat ek nie iemand anders moet kry om my recht op te hou as, as die aanslag tegen my kom nie. Waarlik vry is om te weet, met my God loop ek een benne storm met omspring oor een meer. Dis waarlik vry. So jy sê die, die nieuwe denke wat moet kom, hy sê, waarlik vry... Hy sê, ek weet dat jylle die geslag van Abraham en Jesus, maar jylle probeer om my om die leven te bring, omdat my woord geen ingang by jylle vind nie. Nou, geen ingang by vind nie. Wat is hierdie oonse probleem? Hoe het sy woord nie ingang gevind nie? Kan jylle hoor wat hy net nou gesê het, en Paulus vir ons gesê het, hy sê met slagmoedigheid. Petrus sê, ontvang met slagmoedigheid die ingeplante woord. Jy sê, dit is wat oor die woord nie inslag vind nie. Van as die slagmoedigheid nie. Want jy sê wat my hart maak, is ek hou my My oorlevering, ek, ek, ek hou my menselike dogma, jy weet die, die liekie wat ons sing, we shall not be moved, ek dit my kerk, ons hou die oorlevering, hou ons vast, en solang ons aan die oorlevering vast hou, is daar geen sagmoedigheid nie, en kan ons nie ontvang nie, daarom sê hy, my woord, en luister, dis nie iemand wat Jezus' woord verkondig nie, dis Jezus omself, kan julle julle voorstel, hoe moest dit wees om na hom en persoon te luisteren? met wat een er met wat autoriteit het hy gepraat, toe hy gepraat het, hy sê, ten spuite daarvan, vind my woord geen ingang nie, wie wat, selfs nie, al praat God selfs nie, as jou hart nie, sag is nie, gaan hy nie daar deegaan nie, selfs nie, al praat hy selfs nie, hy sê, ek spreek van wat ek by my vader gesien het, nou kijk nou wat sê Jezus, hy sê, ek spreek van wat ek by my vader gesien het, en jylle doen ook wat jylle by jylle vader gesien het, en nou, Hoor hy, hy sê, die sien bly vir altyd in die huis, maar die dienstmech nie altyd nie. Hoekom is, wat is daar verskil? Wat is verskil tussen sien en dienstmech? Hoekom? Omdat daar verskil in vader is. Hoor heren. En nou sê praat hy van die jode wat om gegloed, dis wat my die hart sê, is. Dat daar oons is wat glo, wat daar aan die pa het. Hoeveel mens is daar in die wereld? Wat in Jesus glo, wat daar aan die pa het? Maar wat Jesus hier wil sê. In Daarom is het so vir ons belangrik, as ons wil eenheid van geest hee, as ons eenheid van geest wil hee, tussen gemeentes, as ons een eenheid van geest wil hee, tussen die kinders van God in Valhans, in die schema, in die gebied wat ons bedien, dan sal ons net eenheid van geest hee, as dit die geest van waarheid is. En as dit die geest van waarheid is, moet ons een paai, een geestelike vader, en dit moet God wees. Nou hoor wat sê Jesus vir hulle, hy? hy sê, ek spreek wat ek by my vader gehoor, jylle doen wat jylle vader, vir jylle sê, hy sê, eh, uh, Hulle antwoord en sê vir hom, ons vader is Abraham Jezus sê vir hulle, as julle die kinders van Abraham was, sou julle die werke van Abraham doen. Maar nou probeer julle om die, om die lewe te bring, iemand wat aan julle die waarheid vertel het, en wat ek van God gehoor het, dit het Abraham nie gedoen nie. Hoor julle wat ek gesê, waar kom die aanslag vandaan, waar kom die, die kritiek vandaan, waar kom die teenstand vandaan, dit kom nie van die wereld af nie, dit kom van die, kinders van die Heere af, van wie we noem ek hulle, die Jode wat gegroot, dis wat het vandaan kom, nou gaan hy aan, hy sê, jylle doen, hoor wat hy vir hulle, jylle doen die werke van jylle vader, toe sê van ons is nie uit ontig geboor nie, ons het een vader, namelijk God, en Jezus sê vir hulle, as God jylle vader was, so jylle my liefgaard het, so my by jylle ingang, want hy sê, want ek het uit God uitgegaan en gekom, want ek het ook nie uit myself gekom nie, het my gestuur. Waarom ken jy my spraak nie? Omdat jy na my woord nie kan luister nie. Jylle het die duivel as vader. Hy praat met die jode wat in hom gegloed. Hy sê so as wat jy gods plan mis. So lang as wat daar nie sachtheid in jou hart is, so dat my woord ingang vind by jou nie. So dat jy, dat jy nie kan ervaar wat my liese vir jou is nie. Hy sê, bly jy dienstknecht daarvan. Hy sê, dit maak van jou dienstknecht en hy bly nie van altijd in die huis nie. En ek wil van jou seun maak. Amal wat om aangeneem het. Wat bedoel ons by aangeneem? Kom ons kyk, hy sê, jylle het die duiwel as vader. En die begeertes van jylle vader wil jylle doen. Hy was een mense moordenaar van die begin af en sta nie in die waarheid nie. Omdat daarin om geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy die leenaar is en die vader daarvan maar omdat ek die waarheid spreek, gloe jylle my nie. Wat sê hy? Hy sê, jylle die duivel as vader, want jylle doen die wil van jylle vader, en dan verduid ek hy. hy sê, jylle vader is twee goed, hy sê, mensemoornaar, van die begin af, en hy die vader van die leen. Nou kyk hoe prachtig werk dit. Hy sê, mensemoornaar, daarom sê, Jesus in Matthäus 10, 28, moet nie omvrees wat die lichaam kan doodmaak, dan niks kan doen nie. Wie is dit? Die mensemoornaar, maar vrees God, wat lichaam in syl en hel kan verderwe. Hy sê, hy wat die lichaam kan doodmaak, die oorste van die wereld. Hy sê, hy is die mense moordaar van die begin af. Nou, ons, het ons nou sy werke gesien, Johannes skryf vir ons in 1 Johannes 3, hy sê, hiervoor het die sêen van die mens verskyn om die werke van die duivel te verbreek. En so, wek hy vir Lazarus op uit die doodheid, en Jairus sy dochterkie, en die uh, sêen van die wederweer van na, en dis maar wat vir ons neergeskryf is. Maar ons sien, wat was Jesus' funksie, om die werke van die duivel te kom, kom verbreek. Wie het, lasse was het doodgemaak, wie het, jou ja, hier is een dochterkie doodgemaak. Huh? Come on. die mense moord naar, en Jesus gekom om sy werke te verbreek, daarom het hulle gezond gemaakt, want hy sê, koninkrijk wat hy in hom self verdeeld is, kan nie staan nie. Het kon nie God wees wat hulle doodgemaak het. Maar hy het gegroe is God, want hy Job, die Heer het gegeen, die Heer het geneemd. En God kon makkelijk vir jou opgeset, jy die duivel as vader. Want jy doen die bol van jou vader. Want jou vader is een mens in moorna dat jou kinders kom doodmaak. Want wie die storm op die see geset, wat Jesus stilgemaak het, wie die wind in die storm op die see geset, koninkrijk siet in homself verdeeld nie, Jesus bestraaf die storm. Waarvoor het hy gekom om die werke van die duivel te verbreek? So wie die storm op die see geset die duivel het, waar het hy die gesaag in by Adam? Wie die wind gestuur wat die dak afgewaaid het op jou op kinders? die duivel het. O, maar Job het het nie verstaan nie. Hy was soos die jode wat gegloe het. En hy sê die heer het gegeen, die heer het geneem. En wat is die resultaat? Die duivel kom stil weer by hom. Want hy is een mensenmoornaar. So, hy maak nie al sy kinders dood nie. Hy vat nie al sy goed nie. Hy kom toe en hy vat nog sy gezondheid ook. Dit is precies wat met soveel mense gebeur na buiten. Besef jy, so ons kan nie praat nie. Je weet die ouwens, ouwens nooi ons om deel te wees van, van hulle pangste reekse. Jy nie skema. Hulle nooi ons om deel te wees van allerhande acties, uittreik acties wat hulle um, aanbied, om een verenigte front te skep tussen die christenen. Maar een ou sê, God gee kanker. Een groepering sê, God maak dood. Sê, die Heer het gegeet, die Heer het geneemd dakus jy dit dis die infame la vyl leun. So wat het ons van mekaar te sê? Kan daai eenheid is ons wees? Hy sê ons moet ernstig strewe om wat hê? Die eenheid van wat? Van stem ek nou met jou saam of stem jy met my saam? Dis nie ter sprake nie. Die eenheid van die gees te bewaar deur die pad van vrede. Die eenheid van die gees is wat sê God. En as ons nie ooreen on kan stem oor wat God sê nie, mense, dan het ons niks vir mekaar te sê nie ons het nie kwaad van mekaar nie, ons haat mekaar nie, ons het mekaar nog steeds lief, maar weet jy wat, ons het nie verhouding, ons het nie geestelik verhouding, in hierdie saak nie, ons kan nie heen nie, want ons het nie ooreengekom, ons het nie afgespreek om saam te wandel nie, en dis die beginsel wat Jesus sê, hy sê, die dief kom stilslag en verwoes, hy sê, hy is die mense moordnaar van hy begin af, so, ons het ons nou genoeg skrif om dit te bevestig, as hy sê, die dief kom stilslag en, en verwoes, en my nie omvreef dat die lichaam kan doodmaken, en ek het gekom sy om sy werker te verbreken, en ons sien wat Jesus kom doen net en nou sê hy, hy is die mense moordnaar, en dan lieg hy, en vat ons in hierdie dorpie van ons, wat die jongman vermoord word, in een kaping, en hy word hier begrawe, In die tekst by se prediking is Matthäus die 29 uit die nieuwe vertaling, die, ek wil dit noem die, die, die verdraaide vertaling. En Matthäus die 29 in die verdraaide vertaling voeg een woord by waar hy nie in die, die oorspronklike staan. Hy sê, word twee mosies nie vir die stuiver verkoop nie, nie in van hulle val op die aarde, sonder julle vader nie. Maar in die nieuwe vertaling, in die 83 vertaling, het hy woord in gesit en gesê, sonder die wil van julle vader. So nou word die hele gemeenskap, die hele Jan Kempdorp gemeenskap, word so genaamd getroos met, dit was Godse wil, want die mos hierdie op grond geval. Kinders is weeskinders, want dit was Godse wil. Komaan, hoor jy die mense moordnare doodgemaak, toe lieg hy daar oor. En wat doen ons? Ons is te gereed om te gloe. En so gloe die jode wat in, in, in God gegloed, hulle kom om God te aanbid in sy heiligdom wat die kerk is. En hulle stap daaruit en sê, God het het gewil om hierdie paarse sientjies weesies te maak. En waarmee loop hulle uit? Eerste met vrees, wanneer is my beurt. Verwarring, watse god is het hierdie wat vandag jy een morgen neem? Derde met haat, want wie is die ou wat doodgemaak het? Maar kan nie verstaan hoe kom hulle haat nie, want God is dan die ou wat die ou laat doodmaak het. Want God moes iemand gebruik het nie. In so geval moest God ons nou iemand aangehits om die sneller te trek. So as dit Godse wil is, hoekom wil ons die ou vervolg wat die sneller getrek het? God het om ons dan die sneller laat trek. Ek sê wat bedoel hy by een heren. Een God en Vader. Hy sê, ek is so blij, hy sê nie net een heren nie, dat hy sê een God en Vader. Want hy sê hy, In Matthies 7 vers 11, hy sê, as jylle dan wat sleg is, weet, om jylle kinders te gee, hoeveel te meer, jylle vader. Hy sê, hy is ons vader. Wil, wil ons vader, wat hy pa wil van sy kinder, wees kinders maak. Kan liefde so werk. Hy sê, jylle doen die wil van jylle vader. Want hy die mense moe na. En dan leg hy daar oor. En dan geloo ons dit. So ek en jy geluid nie met die prijs die jere So ek wil vir jou net uh, sê vanmorgen Dit beteken Ek en jy is anders as die rest Ons geloof dit nie meer. nie Ons kan nie aanvaar het om uitsprake uitspraak te maak Maar dis die waar So die, die uitspraak wat ons maak Om te sê, hoe jy weet God het een groter plan God het een doel daarmee God het een doel God het een doel om ons in oorwinning te bring God het een doel om ons voet op een rots te plaas God het het doel om ons van heerlijkheid tot heerlijkheid te neem. Dis Godse doel. Hierdie annergoed is nie Godse doel nie. God het nie het doel daarmee nie. Maar die vijand het het plan. Vijand het het plan om Godse doel in die wielen te laat rij. God het zo'n so plan om ons in heerlijkheid te breng. Die vijand het het plan om dit weg te vat. Want hy probeer kanselere. Hy is die die wat veel vlag gaan verwoes. Hy wil ons erfenis van ons af weghou. dan moet ons ons terminologie recht krijg. God sê, ek het een droom vir jou lewe, dat jy in grijs en ouderom sal vrucht te draag. Jou kunstkinder sal aanskou. Sê, dat jou kracht sal wees soos jou da. Is dit nie wonder dat die manne, hy sê, vrouwe, as vrouwe ook hier, nie, ok, hy sê, jou kracht sal wees soos jou da. Huh? Jou kracht soos jou da. Hy sê, jou gebeurde sal groei soos jong gras want nou ons het die syklus geteken, twee terug, van een verlaat aankie van een vlees, het gesê, uit die voltooiing van die liefde syklus uit, kom die energie vry, energie vry om wat te doen, om jou jeug weer nie te maak, die van die avond, om jou gebeent te laat groes, sy jong graas, prijs die Heere, man, nou sy krijg vir die week, prijs die Heere, glorie, vader ons eer die vanmorgen, dankie vir die wonder van die woe, dankie dat jy ons opbou, Heere dat jy hier is om ons, om ons die energie, die lewe te gee, om in oorwinning te gaan leef. Jere, ons spreek dit oor ons levens, ons bevestig, ons proclameer vermoorde. Ons is meer as oorwinnaars door Christus wat ons lief het. En ons eer die dag voor, Vader. In Jesus naam. Amen. Kijk bykie na die ou langs jou en sê vorm, jy is meer as oorwinnaar door Jesus wat jou lief gehad het. Sê bykie vir die volgende oude het. En na nou die ouwe het vir jou dit gesê, sê vir my, ek weet het lang kal. Kom ons staan en sluit ons af met die lied. En laat, het lied wees, laat het ons lied wees van hierdie week.